اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ايhdihi Allah salama billah rayyidil falaha billah Allahumma salli wa salli wa zidu wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mensar ala nehjih wa tafaitha rahu ilaihi wa dinu wa dhuwa nallahi ta'ala alayna wa alayna jba'in thumman nad'ar wa allahu fashemahu wa rasulubhi sallam rasulullah Muhammad Na sljedočini prvi da je ne, Muhammed, Allah obrobi Allah, Allah poslani, poslao ga je usvišenija Allah sa uputom istinu svom da je uzdigne na svih ostavnih vjera, makar to bismo vrstko nevjernicne mnogo božstva. Nakon toga, radšišu moja draga, danas, 27. godinčeta, ili do 434. godine, poslije iđeru Rasulullah s.a.w. iz Mekljom Hedinu, odnosno 1. novembra 2013. godine, nakon rođenja Isa nice s.a.w. ovdje u ovoj džavi, u ovoj Lahovoj kući, našim rožajama, našoj kući koja se zove Sanđa, govorimo Allahom dozvolom na temu koju smo nazvali vlavo, vlavo i vlavo nekogih robova. ono ne zaslužuje ibadet i obožavanje i, i miličanje kroz ibadet. Pravo stvorenoga je da bude sporedni i da bude rob, stvoritel, Allahu Subh'ana wa ta'ala. Na ovoj pravdi je uspostavljena, su uspostavljena nebesa i zemlja i na ovoj pravdi i istini postoje i opstoje nebesa i zemlja. I kada se ovaj kanta i, i ovaj vaga poremeti, onda nastaje nered, a nakon toga islijedi Allahovu subhanahu ta'ala kazna u Međutim, Allahovu je mudrost da od Nuhu alaihi salatu wa salam do današnjih dana i do sudnjih dana će imati ljudi, odnosno stvorenja koja će pokušati da otrgnu Allah u pravo i da ga pripišu u sebi, to jest pokušat da oni kume božanstvo, da oni budu božanstva koja će se obožavati mimo Allaha uzvišeno, da oni budu oni koji će imati svoje robove, koji će porubljavati Allah, i raditi sa njima šta hoće, ubijati, ostavljati u životu, oduzimati im prava, davati im samo ono što oni žele. To se zove širk, mnogoštvo, odnosno faraonizam. To je ono što je faraon pokušao da otme u gospodara ozlišeno, a onaj koji se drzne to da uradi, završit će kao što Faraona uvijek ima i uvijek će ih imati, koji neće da se zaustare, oni im i zadovoljaju što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao, a to je da budu rogovi jer ne može sporediti da bude nište drugo osim rog, Allah subhanahu wa ta'ala. Jedan od Faraona kroz historiju čovječanstva je Faraon u vremenu Musa, ali salatu wa kojeg je Allah spomenuo u Kur'anu i pričuo o njemu na mnogim mjestima kao ibrac, kao pouk za sva vremena. Da bi ljudi znali kako da se postavaju prema faraonu i da bi ljudi znali i imali na umu da će uvijek imati takvih koji će pokušati da budu faraoni, odnosno bit faraoni i pokušati da Allah subhanahu wa ta'ala da oduzmu njegovog pravda, to jest obožavanje i dobiju. iz Musa, pred vremena Musa, ali ih iz je sebe smatrao obožanstvom. Smatrao je da jedino on može da daje da živi kome on od, hoće i odlučiti. I smatrao je da on može da daje ovaj, smrt, odnosno da usmrćuje i da ubija koga on hoće. Porobljavao je ljude. Patio ih, tlačio ih, zvostavljao ih. Dakle, takva diktatura, takav zulum, takva nepravda se možda ne pamti u historiji čovječanstva. A u njegovom vremenu uzvišen je Allah šade Musa, a uloga Musa jeste da poruči svim generacijama da se je Faraon obaveza suprostaviti. Bez otvira koliko bio ja, kakav bio i šta radio, jer niko nema pravo da bude Faraon i da bude Bošava minu Allaho subhanahu wa ta'a. Musa sa govornom mano sam, ne ja, bez podršnje, njego, njegovi beno israjučani narod njegov, porovne, robovi Faraonovi. Ali Allahom ređuje, idheb ila fil'a'ma inna mu taba. Idi faraonu, jer se on zaista objesnio i uzorio. Prenesi mu isminu. Prenesi mu vozi. Pa je on rekao, gospodaru moj, pomogni me sa mojim bratom Harunom, koji pa je rješitio mene, pa je Allah pomogao. A onda oni oboica kažu, gospodaru, kako nam se pojavim? Kako u tom sinniku da se bojem? Bojimo se da nas ne ubije i bojimo se da nas ne poslada. Idite, Faraonu, Faraonu, mora istina da se rekne. I to na najlepši način. Fakula lakukavle lejina. Recite, uglage liječi. Lijepom se obratite. Le'alakukujete nek'era u jasiša. Ne bi li se opomenuo, ne bi li se opomenuo ili ne bi se Allah s.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a. Musa alaihi salatu wa selam gdje je ispunio svoju zadaću. I stepenici Musa, stepenici istine moraju uvijek da zbine istinu. I moraju istinu da kažu u svakom vremenu i u svakom mjestu. Je, istina to, to je teško držati, ali ona se mora reći. Nije je teže bio reći danas nego što je bilo u vremenu Musa alaihi salatu wa Zbog toga niko nema opravdanja i niko neće imati izgovor da nisam mogao. Jer imaš primjer u Musa u Alihussalatu Zatim slijedi ponižavanje strane Faraona Musa i slijedi upotreba sihra i obmanjivanja ljudi Faraoni uvijek pokušavaju da odmanjuju ljude, da ih varaju, da im u zabubi trže, da ljudi ne dođu do istine, zato je Faraon koristio svoje sigurbaze. Oni su obsidlili oči ljudi i razume njimove, i srca njimova, i uši njimove, da ne bi vidjeli istinu, da ne bi vidjeli hak kako, i da ne bi krenuli za istinu, da je, je slijede. I dan danas faraoni imaju svoje sinrove, a to su meni, čiji je cilj da obmanjuju ljude, da vašu ljude, da ljude drže u zabudi, da ljude spriječe od toga da dođu do istine i da je slijede. To su sinrovi različitih obrika, koji su uvijek aktualni i nikada ne prestaju Ali, iza te sihrove ima vijeka. Odnosno, ima, ima odgovor. Odgovor je Allahu osvijeklo. Odgovor je opjava. Jer kada se opjava pojavi, sihrovi padaju. Kao što je Musa, alimu s-salatu wa salam, Kada je bacio svoj štap, uništio sihrove svih sihribaza, po Jesu, ima za cilj da obmane ljude. A sihirbazima i medijima, i onima koji obmanjuju ljudima, njima je samo cilj mnjavu. Oni nemaju pravila, nemaju potres, ponašanja. Zato kada su došli sihirbazi, šta tražuju Faraona? Imamo ti mi nagradu za ono što mi radimo. Hoćeš ti nas ti platiti? On kaže, hoći mi. Dakle, njima najbitnije mi se platiti. A što će lagati? To će. Omanjivati, što će neko, nekoga potvoriti, to nije ne zanima. Što će ljudi u zadu odvesti, to nije ne zanima. Nije zanima eđuk nagrada. Faraon im normalno bečaro. I Faraon im to obećao. Ali, kada je istina postala jasna, kada je svjetlo Muadjizem Nusa alaih misalatu wa salam uništio sve te sinove, onda je istina ljudima postala jasna, i uznanjena i objavljena. I onda tada se događa nevjerovatno čudo. Svi ti zivirbaci sjeću Allaho učiniše. I ničice nam daj padljše, govoreći mi vjerujemo u gospodara Musa i Aruna. Samo on zaslužuje da pute obožavan. Jer ovo je jasan znak da je Musa Allaho poslani i da smo obavezni istinu i samo Kaže, i ruke ću vam posjeći i sjeći i razapreću vas na drveće. A također, rovi, sihrbaži vremena musalica srami, nakon toga vrlo vrstušem vidi sudoka svim ludima da se za istinu valja voliti i ne treba je nikada Kažu, mi vjerujemo u ono što smo vidjeli. Kažu, radi se nam našto hoćeš. Mi se nadamo Allaha da zadovolimo. I Allah grijeha da nam oprosti. Vjernicama je samo Allah! koji su da obožavaju nešto drugo mimo Allaha. Protiv onih koji su želeli da budu na mjesto Allaha, pa da se njima i barit, čini osim pored Allaha uzvišeno. Ali se poslani tome, že je stoko surostavio, je suština Islama Allaha obožavati, a suština Širka je biti pokoran i odan i obožavati nekog drugog mimo Allaha uzvišeno. Zbog toga je Širka uvijek aktualna. On samo mijenja svoje odnike svištinu nikad. I zato, rjevnici, uvijek trebaju da se povode samo za istinu. Paralon je rasučen. I baš jedan od momenta kada su došli do obave mora. I repi Musa, mi smo uhvaćeni, gotovi smo. Musa, Musa okređe, iman, akida, kjera. Kaže im, kella, ne, ne nikako. Inne nai rabi se jehdi, moj gospodar, je mene. I sa mnom svojom podrškom i znanjem i snagom. I on ćemo putiti. I kažu, Nije ni izgovorio do kraja ove riječi, Allah vam objavljao, udari šlapom od more. I on je tako i uradio, pa se more raspolovilo. I pripadnicima istine će se more raspoloviti. I svaka ne da će odponiti. Ako samo ispune svoje nane i održuje uslove na koje su primati. I onda pobjed dolazio do vlasu. Amen od rana. Pa im Allah date postije i zemlju, kuću, palestinu kao krov na glavu. Jer nema muslimana bez zla, bez zemne. Zato je poslani tražio plov u meti, pa kad nije logao našo ga u medijini. Tražio ga pa ga nije našao, pa ga našao u medijini. Zato mora muslimani na tim plov žive, odnosno zemnu krov na glavu. Ali zemna neće samo dođe. Valja se pruditi i boriti se za njim. I zato ka rekao, uđite u Allah'u u, u obećanu zemlju, samo treba malo malo taktike, malo borbe. I uđete mi kažu, ne, idi ti tvoj gospodar, volite se, zlobodite na palicinu, bit ćemo doći u uđenu. Nema toga. Zato je i Allah osvije kaznio pasku, 40 godina lutali po pustini, potlucani po svijetu, raspureni ne znaju ni djeće da se ovaj, ulogoreni, da zastanu da prespavaju, I ovo je također poruka svim osnimanjama do sutnjega dan. Hvala sebi ti se potrudi Allah, će ti dati pomoć. Kada došla generacija koja je svatko se za zemlju treba voliti, Allah im je dao tu istu povestinu. Uđite! Uđite, Allah pomoć nije izostala tada i neće mi izostati. Također, Iza Rasulullah sallallahu alejhi wasallam je simbol pobijede nad kufrom, nad širkom, nad faraonizmom. Tada je poslanik alejhi salatu tame neistine i faraonizma i zbog je pobijedu učvrstila u istinu njene pripadnike i muslimansku islamsku državu u Medini Rasulullah sallallahu alejhi Pa on dao slobodje i on je teritoriju i u drugim tijelu Ivaramskog poluotoka, koji ne zaslužuju da se tu Jer ova zemlja je Allahova i ona zaslužuje samo Allah da se obožava na njoj, a ne jedan faraon. I zato, braćam moja draga, Hidra znači borba protiv Žirka, nogogoštva proti Faraona. Hijra znači goda pot grijeha, a svaki grijeh te vodi obožavanjem nečega drugoga mimo Allaha subhana ve taala. El muhadiru men helna ala da čovjek u potpunosti i lalbe suhana na taj radere. I zato vraću moja draga, nema sumnje da je jedini vid ostvarivanja slobode u žahade, u islamu, u istini, u pripadanju istini. U tome da bude štepenih istine. Tu je sloboda. Jer je sloboda da svako ima svoje pravo. A Allahovo pravo je da robomi uložavaju roba stvoritela, i da stvorenja robovi budu samo robovi ništa drugo. To je granica. A kada god pokušaju da dobreću kredo granice, onda su uzgupirali neće ne, ne, tuđe pravo, to je Allaho pravo, i onda su postali sudutčani faraoni. A to Allah za Zato vrašo moja grada, od, od pripadnika istina, pripredno, od pripadnika šahadeta, od odih, koji će slijediti put vjerovjesnika, učenih ljudi, na pravih, obrožnjaka, dobri ljudi i koje će Allah subhanahu wa ta'ala u njihovo društvo i uvesti na sutni dan. A zaista, je to divno društvo. O hasu neulajke refifa, a divno je to društvo u družbu poslanika Muhammeda i ostalih poslanika i u družbu ashaba, stepenika Muhammeda i ostalih stepenika Allahovi poslanika, drugih Allahovi poslanika. Za ovo palja se pruditi. Neka se u ovome natječu oni koji žele se natječu, neka se za ovo trude družbenici, neka se za ovo trude ljudi sa velikim oblicijama, sa velikim želama, sa velikim ciljevima, Barakallahu li wa lakum fi Al-Qur'an Al-Aqeem wa nafa'ni wa iya'ku bima fihni al-Ayat wa dhikru hakeem naqulu ma tisna'ku wa staghfirullah li li wa lakum fa staghfiruhu innahum huwa l-Wafur wa rahim Alhamdulillah ishamt al-Kamirin wa تعميما للذين وتكفلوا بالخامه الشريفه الصافيه وقال ربنا عز وجل مخبرا به وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى, وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك Od pristanske zajednice odželjava da se u mnjoj Maza usavšena